وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ اللَّهِ دا دیزه نا دا سورة دا اخير قوري سَنُوْرَمْ بَعَبْ دا, دا او سَنُوْرَمِهِ سَيْه پدې کې د صورت هغه سلو او مقاصد اعاده فیدو بارې ذکر کړي پدې آیات مبارکې کې د اول دعوي د توحید ذکر ده ورپسې آیات امن الرسول بما انزل الیک د رسالت او په اخیره آیات لا یکلف الله نفسا الا اسعهاتی لجهاد او انفاق په سبيل الله بیان ده او بیا اختتام د صورت په دعا سره چې صلور کړه تک په ربنا ربنا ذکر دي لله ما فی السماوات و ما فی الارم خاص دا اللہ دا فاراغ سدی چریف اسمان انہوں کے اواغ چریف ازمت کی مالک و خالق الله د متصرف پک اللہ دے للہ خلقا و ملکا و تصرفا خاص دا اللہ دا فاراغ سدی چریف اسمان انہوں کے سدیتولو خالق الله دے مال کیا الله دی پهې کې موټ سررفه اختیاررمدرله دی ته بدوه انف کوم کجرې سرګډ وي کاراره کوي کاسوغڅ چېدي پهژړنو ستاسوو کې او توخفو هو یا پټه و یغې به کوم نه حساب وو کی تاسو سره پاغي باندې الله کپژل کيثاسو سشې پټ ساتي او که سرګند وې نو الله به درسره حساب وکي باندې موصیرینو اچرا آیات منسوخ ده ځکه کپژل کی چې هم دي اختیار و او وسوسي او د ګناح خبره راځي لو هغه باندې خو محاسبه نشته دا هی حساب خونستر هغه سزا باندې ملاویږي حدیث د صحیح مسلم کې مراغلی ابو هرره رضی الله عنه وی چې کله دا آیات نازل شو او ان تبدو ما فی انفسکم موت فوه یحاسبکم به الله نو ایره په صحابه کرام باندې درخښو نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم لراغل ده hebat او دې یره د جنایط زنګونلو او ګور باندې کېناستل او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم له عاجزی او کل من الاعمال ما نطيق الصلاه والصيام والجهاد والصدقه وقد انغلت هذه الايه ولا نطيقها وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ بِتَرَفْنَ دَغَ اعْمَالُ مُكَلَّف كَډِشِ وی او چې دا غي وسه او طاقت مولرلو نموزو فخمو د روزي د جهاد او د صدقې او خدای آیات نازل شو داسې سموکلف شو چې زمو په وسه طاقت کې نه دي ذکر انسان پر وړ کې کلا داسې خیالات او وس وسې راځي د اختیارې چې هغه د گناوي د پوهه او طاقت کې ني دو نبی کریم الله عليه علیہ وسلم دے صحابہ اکرامو لغو سشور لئوی اتریدون ان تقولو کما قال اہل کتابین من قبلكم سمعنا وعفینا تاسم دا پخوانو اہل کتابو یہود نسواراو غنتلا سوائی چیموند اللہ رب العالمین احکام و ریدنی دیونا فرمانی جو اغیلت بلا اللہ کتابو حکم راگے غیبو سمعنا وعفینا د خبر اوس د الله موواوررو خمونږ نهفرماني کوو ملو نه بیک الله لهفلول د الله او کم راغ او تاسوته پووشه کوي داسې و چې سا اناوه پهه او فره ک ر دانا یک موفیر الله مونږ سا وکه مورې ل اومونږ تادارري کوې ده د زمونږ پهس ک و که نه بسمونږتابدارري کوو اللهتهراله بخهو کې تاله جرزی وای کناچه صحابه کرامو فدي عملکو الله دې غمبر خبره ومنله نور په سي نازل شو او انسخه الله تعالی فانزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها صحابه کرامو چې وي بسم الله الله كم منله او موږ په سر تر غو باندې منجور دي نو الله رب العالمين تخفيف راولې ګده ايات وي منسوخ شو فدی آیات سره چنایو کرلله الله نفس الا اوصاها تدلیس کناش الله فی نفس مگر داغه د وسو طاقت متادی دا و او خیالات خود وس متادیق نه دي نو فدی باندې مواخزه او پکړنی شتا او دا مسیرینو ذکر کړی چې نه آیات منسوخ نه لې معنا او مقصد د آیات دا ده دین تو دو مافیین پهسي يُحَاسِبُكُم بِهِ ی چې مکم بهله <اللَّه> م د نه اعتقاده چې اختیار ديه دی. دي چې انسان پر اختیار کیوي نوقاړ پټ پهې ساتی او ک پهخلببانې سرګندي نو دهغې حساب به الله چاي تیرې جواهر ذکر کردي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام الكبير پر شاعران سوهنه مراد دین اخلاص او نفاق نه تاسو سرونو کې چې کم اخلاص او نفاق دې کډاپټ ساتي یو کا سرګند وي نه دې حساب بدر سر الله شي نو چې دینه مراد اخلاص او نفاق شو یا مراد تناعقادات اختیاری شول لوې آیات منسوخ نه لري په دې توګه یبان دی آیات د نصې نه بچلې و ان تبدو کشر سرغند وایتا سوما اوس فی انفسکم چی لري فزرن استاسو کې او استاسو کې او توحوه یا پټوی غیلا را یحاسبکم بالله له حساب به وکي تاسو سره الله سر ل من يش نو بخله بک الله غ چا چې خوښشي وي عضب من ش او عذااب بوررکلهغا چاالله چې خوښشي بیاله الله خو خ ک چاله عذااب اللہ فہر یو شبان دی قدرت و طاقت و <عالمي> آلنه آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون فدیل آیات مبارکة کی صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی گی او فایازم مبارک کی داوی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام چې کما وحی ور لراجیدو فایبان دي ایمان راوړو مکلف دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ندی کما وحی راتلا نو قران د سنت څخه شورت کی نو په دې ایمان ساتلو د ایمان راوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکلفو لکه څنګه چې موږ او تاسو امت مکلفیو اوگد حدیث فصحیح البخاری کے راغلے جابر رضی اللہ عنہو باند قرضیوی پلار پو اہد کے شہید چوو عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی الله عنہوما ندیو ایز نبی علیہ السلام غم جنوکہ تمالے و جول غم جنی خفائی و ایمان ورلہی چکلار مطاف سر پو اہد کے شہید چوو قرضینا پی پاتی لی قرضدار رانا مطالبہ کی ایمان ورلہی چکلار مطاف سر پو اہد نبی کریم علیہ الصلات والسلام ورلو چې کله ته د باغونو نه میوې شو کې راجمه کی نتی تقسیمو ما او معرو غواळा قرضداري درو غواळा جابر رضی الله ان هو چې کجور و شو کولې نو نبی علیہ الصلات والسلام یې ورو غختو یهودیان پکیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غډيري د کجور نتاو شو او پختله دغه قرضدار لو قرص ختم شو پکې جوړو کې کمینه راتلو د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام معجزه څرګند شو په لیک شي کې الله دومره برکت واښلو چې ختمې دونه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایل اشهد انی رسول الله وکړه علیکم شهادت کیمو تاسو غو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت مداخله شهادت اږي په خپل مکوولو چې ده الله رسولیم ایمان روڑ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بما فاغ کتاب فاغوهی انزل الیهی چرالی گلی شوید دتا من ربی دترف دربددنا والمؤمنون داعتف دی فا ایمان روڑ کل آمن دللہی کل ایمان روڑ دے پا اللہ سہریو ایمان ساتل دے پا اللہ و ملائکتی اوپ ملائکن اللہ و کتومی ہی و رسلہ اوپ کتابن داللہ اوپ تغمبران داللہ لَا فَفَرْضِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِن رُسُلِهِ دامنان موږ جوله نه کوو ک من زهی دا و کې بیر وسلی لپې غمانو دانا تاله ملا لین چې کمپې غمران او روشانې نو ایمان روړو کې سفرق او جووالی نه کو پهټولو باندې اجمالل راړو او په نهبيثرو زمان ش الله عليه وسلم باندې مفصله تفصاً لاnu farkur mu juda wa na sau dena a hadin praanza yautan ki miru solihi dafiwan baranno danan لاana Waqadu a waida momenna saneana wa afaana Ariyar laamu hukunasta a tada su mu mustusta ta huk muna moal je غفرانك ربنا بخنا وارتان اي رب زمونغا نطلب غفرانك فالكوم مستعبخنا اي رب زمونغا وإليك المصير أو خاستات دي دردن خاستات رفل وابسيد زمونغا د سوره بقره د اخیری دو آیاتونه یودا آیات امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون او ورپسې اخیرانه آیات لا یکلف الله نفسا الا وسعها د دې د فضائل په احادیث تراغلی دی حدیث بوخاری تراغلی ابو مسعود رضی الله عنه ای ابو مسعود بدری رضی الله عنه اللہ علیہ السلام و رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایینی لي من اخر سوره البقره من قراهما في ليله كفتا سوره بقره دا اخيرني دو اياتونه چه په يوشب کې چاولاست لذي تلاوت وکړو دا بور لکا فيشي رسول الله عليه الصلاه والسلام لا الله جوامع الكلم وركيد جوامع الكلم دي له وي چه مختصر الفاظ دي په غټ مقصد پروستي لکه بوختانه وای په کوزه کې دریا برابر نو رسول الله علیه الصلاه والسلام وای دا دو اد آیاتن سوره بقره چات د شپې ولست الکفته داور لکاف شنو دا کفتاه د کفتا جوامع الکلمنه ده بور بوور لکاف شنو باه اهل علم وای د قیام اللیل او تهجد داور لدا کافه کې کا ک قیام اللیل او تهجد رسول رافا نسیدو خود شپې دا دو آیاتن لوستل نو داور لکاف شو او باید اعلموی دکا فتاو معنا دانا چه ده نور قرآن کریم دلستو نور لکافی شوال دشبیجی دادو ایاتو نولستل او نور دو قرآن تلاوته ونکنو دامو ور لکافی او بسنی او لیا دکا معنا دانا چه ده هر مسیبت و دشر نور لده کافی نی ست تکلیف و ضرر بس نشی ور رسوله ده شیطان نور لده کافی نی شیطان بنشی ور دنده که نی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فی جامعه التصحیح سند ما للحدیث ذکر کنه نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ی رسول اللہ علیہ الصلات والسلام فرمائیلی ان الله كتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألفی عام ویلا رب العالمین الذی اسمانه ذکره فی داقولن جوز رکالم حکیو کتاب لک اليوم حنظل من آياتين ختم بها سورة البقرة شفاغ لكل كلا رب العالمين دو سورة بقري ذا أخيرا ندو آياتنا ولا يقرآني في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان ودريش بو فور داخل <سؤال> يوكور في نشي لستي ورن شيطان دي مطلب دا كدريش في سوكول لي نشیطان د زراعت تکلیف د طاره د دې خلق د یولو د طاره د کور لنشي ورنیز دې کې نه حدیث د مصند احمد او سنن نسائی کراوی د شری سند باندې خو فرض یلان هوئ چې نبی صلی الله علیه و سلم فرمایلی فضلنا علی الناس بثلاث په تمام مقلګ باندې س او متونوباناندې الله موږله پدرې خبرګو فله سره کړه غوره سړيو یو راسېول زمکه الله بړ دمونږ د پ م پهجممات ګرځلی کمځایکم چې د موفت در باې راغې حمه ااداکت کف سواتو فسواللی نوکریم ص اللهلی سرلم مو کم کې چې ته موزرا غیر کې نو پهاض کې مو علاوه دغه زاینونو چې نبی کریم علیه السلام داغه موږ نه فرمایلي قبرستان کې د موځ نه موږ نه فرمایلي دا رنگ پډی رانو باندي د ګندګی زاین حمام وغيرها جي او دیم فضیلت الغرواله زمونږ داله چې جوعل التربتها لنا فورا لازمته لا حاضر ویمونده 파را 파کی ګرځیدلی وبلی شتیم موما رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من فنز تحت العرش لم يعطه أحد قبلي ولا يعطى أحد بعدي رسول البقرة آخر ندو آياتنا باء الله رب العالمين والدعش يا خداني نراتي در عرش لام دې خزاني دي وداغه خلانو دا دعوه ايات نو مونږ لرا کړي شي ني كريم عليه السلام وي زمانه مخكم دا چاله نور کني شي او ورته بم چاله ور نکړي شي لا يكلف الله نفسا الا وسعها دې ايات مبارکې اوس اشاره به جهاد او انفاق في سبيل الله لا تکلیف کنا تیعلایی سی او نسما گرداغد و اسم و تابق تکلیف اهل علم و په کری فدو قسمانه یو لتکلیف تکوینی وی او دو ایم لتکلیف تشریعی تکلیف تکوینی آگه چه پاگی که مرزونا مشکلات و مسائب پا انسان باندرازی او دو تکلیف تكو... تشریعی نموراد احتام شرعی دی چه پاگی که جهاد و انفاق فی سبیل الله داخلي لا تكلف الله تكلفا شيئا الله لا كلف الله نفسا حسيا ونفسا الا وسعها मगर داغه و سوتہ قد مطابق دو وسو طاقت الذين سبحوا بجلال رب العالمين فجابه علينا شي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمائي دی حدیث کراونی اذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ز چې تاش لکم هوکم او عمرکم نو دسهثاق مطابق هغ لرات لل کوي او د سن چې ممن کوم نهداغې نه شي نهېدل خو اساني چله او وررسولويدي د ا کار لم دی کېږه بس موررم دی کېږه او اوامیر چې ديد کلهنااکه فاغې کې انسان ل مشق اوګرانوای نو رسرسول الله عليههکات لا یوکلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا تَكْلِيفُ كِنَا شَيْءَ إِلَٰهِ سِيَ نَفْس مَغَرَّدَ وَدُوسُ صَاحَت مُتَامِز لَهَا مَا كَسَبَتْ الَّذِي نَفْسُهُ أَرْبِي بَد لَدَ أَغْنِي كَيْ تَجِدْ كَرِوِي وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ أَوْ بَدَوَانِ وَسَزَاو بَوْج دَاو غُنَا شِرْكُ سَبْخَنِي دنیکی اجر و ثواب بدن ملاویگی دگنا بوج و اعقاب بفدبانی ربنا یعبا زمونگا لا تواخذنا منی سمونگا ان نسینا او اخطأنا کچر تهیر شیز مونگنا یا خطاش مونگا سغلتی رانوشی نسیان نمو را دا ذګنن نهيان په عربی کې په دوو مانو سر راځي یو په معنا دहीर سره او دیم په معنا د ترکو پر خدو سره تېر وزمونګه منی سیمونګه کچر تصتاب احتامو کې لو حکم زمون نه فاتحی او اخطئنا لمرداری څخه ګناه کې واقع کې دلی سو ګنارا نوشي غلطی رانه نوشي رَبَّنَا اِرَبَذَ مُنْغَا وَلَا تَحْمِرْ عَلَيْنَا اِسْرًا مَبَعَكَ فَمُنْمَانْ دِدْرَانَ بُوْجُنَا اصر درون بوج لوے لے که دیش مراد تے کې پدی دے, دے کفر و شرک نے چیغب یاد توبه نا بغیر ماس کی گی نا مطلب دار اللہ د شرک او د کفر نا مبچ و ساتین یاد اصر نا مراد هغه احکام نی چې پاگی که گران والے و مشقت لَكَمَا قَوَالُ أُمَّتُنَا نَادَارَغَلِيُو رَبَّنَا يَرْبَ لُ مُنْغَ عَلَا تَحْمِل عَلَيْنَا إِثْرًا مَظَارِكَ فُمُنْغَ مَانِ دُرُن بُوج كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا لَكَ سَنگ شِر بارکړیو پاوکسانو شز مُنْغَ مُحْكِيُو مُخْذِكَ گَشَل شِر يهوديان توبہ قبلې دا توي باز راپا شي باز و اجني لري اُمت باندې دا بوج نيستا دا غي جا وینځو پليتې فنوپوينځولو سره بنه پاکي پاکې دي په کینځای باندې وړه فليدځې ته نګښکولو ربانا انا بزبون گا ولا تحملنا ما لا طاقته لنا به مبا كيف موږ ما جنا شي نشته موږ لا طاقت د برداشت کولو واعف عنا اعفرك زمونږنا ما فرادوخا غفر لانا او بخ کمونږله ورحمله رح و ک پهمونږبان حدي د موسی کې راغي چې دا دو سو غواړي نو دې دعا سر اللهربله وي نه او ما د کار کته ماسی غواړي ماسی م لکني غي د ب م در درحم مط کې نو مدر رحم م باې کړته مولانا مددګار زمونګ دا او مدګار زمونګ همصر نه علىقوم کافرین د امدادو کې زمونږ په مقابله خو کاافرانو کې مولا په معنا ناصر او امدادي راي او په لغد د عبر کې مولا په معنا ددي را ک شوک د ازات کو پهخوا غلامانو نچې لکه غلام بچا آزاد کړي غلام لبه مولاوي دی آزاد او ان کلب مولاوي لکې له شو افهام عالم لڅ فلس د مولانا استعمال کندهام جائز دی فرې کوم مانعت نشته حدیث بوخاری کې راغلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم زید رضی الله عنه لو وی مولانا راغلي کې مولا په معنا د دې د چا زمون آزاد کړه شوی غلامي نبی اسلام آزاد انتما مولانا تم مددګار زمونږه انصرنا على القوم الكافرين نو مدد کی زمونږه په قوم کافرانو کې او الله تعالی علی خیره فرطه محمدین وعلى اله وصحبه اجمعین چیرې به قران مختمه شو دغه خیرات بیا کوي امام مالک رحمۃ اللہ علیہ متأکد ثلثی عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ فاتکاله سوره بقرہ ختم قری و ذکر دیوا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بلاغ مذکر دی بلاغ لیل و یوی بلغنی لا خبر ما لرادت الی دی من سند ثابت ننه بلاغ فی اتفاق المحدثین و سر دعیث ن البت فی صحیح سند ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ طبقات کی ذکر کڑی چ عبد الله عمر رضی اللہ سورہ بقره فخر کال کې زده کړې وې زموږ استادون چې د وکول له فارېان نه جوړي هغې حروف او الفاظ دتای هغه شریفان دې عمل کوله هر آیات کې فارې کې کم حکم نه کم اوامير دي کم نواحي دي د عمل لپاره واستل اوامير د الله دې منل دي نواحيونه دې چې دنا کول لري کدنبا عمر رضی الله عنه بارکره ولی ایمان دې حقی په شعب الايمان دا غو روایت ثابت هم مر امام زهدی رحمت الله علیه ان په تاریخ کې ذکر خلې چې دولس کال کې سورہ بقره څنګه کړي وا او د دې خاتمې کې کله وکول زه کا نو بیا یو ځان زب حق کړي وو تاسو کومه چارته زب هیوا کي په خیر دی اجازه ته هه او ښه ریسه هه زه زب حق وکول چې څه اصحاب <سؤال> اکرام از د ټول ژوند زموږ استاد وانتنو عبد الله ابن مشود رضی الله عنه و وي د قران کریم الفاظ دا مونږ لا حفظ یو نو او عمل تر له افهام ورست خلک براشي کې الفاظ بور له اسان چې عمل وکړي ګران شي وي مونږ صحابه اکرام او د قران کریم لث آیات نو ور در مداغین افل تجاوز ب نور ب مونږ ذکول ترک میتی بامهدی اوامر نو وحیده منینی نو د عملان دی به منور اوستی او صحابه کرام مبارک اشرافي چا غیر د عمر خلونه قریب باندې نه ګول نو دا مطلب نه شي کله موږ داینه مخکی موږ پوئغو عمر الله عنه علم مبارک صحابه کرام او عبدالله ابن عباس رضی الله عنه او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه عمر رضی الله عنه بل فلک علم نه عمر رضی الله عنه په درنشي خو مراد د عمل کولو <تصوت> <تصوت> <تصوت> <تصوت> <تصوت> <تصوت> صلى الله وسلم لما عملتم فيه تراكم الله تعالى على خير خلقه محمد